І відчула образу. Разом з нею холодну злість. Василь Федорович вів машину. Йому здавалося, що в швидкій їзді, мов би, звіває щось із душі. Мов би, розвіює по глухій польовій дорозі тривогу. Швидка їзда й справді розакумулювала напругу. У світлі фар застрибав білий клубок, заяць. Зробив кілька скоків, шугнув у бік, мов би за чорну стіну. Василь Федорович подумав, що то неправда, бо цим зайці бояться вибігти за стіну світла і гинуть під колесами. А може це були не ті зайці? Може вони вже увійшли в свій зайчий контакт з технікою та цивілізацією? Але це була лише мить. Думка Василя Федоровича весь час скрутилася, Навколо тієї місцини в лісі він ні за чим не шкодував, хоч і не міг не признатися собі, що то було б йому не на добро, звідти потягнулася довга вузлувата линва, він не побоявся б її обірвати, але не знав, чи захотілося б того, і як би повівся далі, і взагалі як би все склалося, та ще в такий час». І чомусь подумав про Ліну. Не про Фросю, а про Ліну. Про те, як би почувався перед нею, коли б вона довідалася про все. І знову відчув більшу, ніж з олеєю і Зіною, рідність. Мов би, вона і справді щось від нього успадкувала. І в його душі ворухнувся докір. А потім подумав про Фросину, про те якось віддалено, спокійно. Він такий і про неї знав дуже мало. Все і дуже мало. Навіть чи зраджувала вона його, не міг сказати з певністю. Колись давно це непокоїло, з роками ж немов пригасло. Мабуть, не зраджувала. А втім, хто те точно може сказати? Один раз, він це знав напевне, була закохалася в нового лікаря, що приїхав у їхнє село. Ходила радісна, весела. Все горіло в її руках. Із співом виходила на роботу, і зі співом поверталася додому. Він тоді жив насторожено, чогось чекав. У ті дні діти Ліна та Оля, ще зовсім малі, дощи наблизилися до його серця. Вони теж неясно, що спочували. Але там нічого не було. Лікар, мабуть, і не знав, що молода, енергійна фельдшерка закохана в нього. Він незабаром одружився, і обоє Федоровичі гуляли в нього на весіллі. А їй, певне, вистачило отієї своєї потаємної любові. То була любов для себе, тільки для себе. Вона ще кілька разів закохувалась так само потаємно. Йому була незрозуміла така любов. Та, може, то була й нелюбов, не міг не признатися собі, що жінки так і залишилися для нього таємничими і нерозгаданими. Мабуть, через те, що мало знав їх, так і не ввійшов у жодну душу, у світ мінливих настроїв, якихось своїх устремлінь, волі і безволі. Якось зараз. Його й далі щось бентежило в ліді, якась її невизначеність, неприкаяність, непостійність і водночас дивна спрямованість і відчайна рішучість. У його голову не бралася думка, як то можна віддати лише одному появу, майже вигадці стільки енергії, життєвої снаги і жити ними а не тим, що тебе оточує, чого вимагає суворий день. А що він, власне, про це знав? Його життя склалося так, що він і не задумувався про це. Він знову довго лежав з розплющеними очима, думав, і тільки далеко за північ сон звіяв ті думки. Встав рано, як завжди. Проте Фросина вже поралася по господарству закутана марливою хусткою по самі очі, викроплювала віником змоченим у гасі колорадських жуків. Він чомусь подумав, що Ліда о такою роботою погидувала б. І не знав, добре це чи погано. Випив чашку молока, завів машину і поїхав на Луки. Він навмисно сьогодні не поїхав ранком до контори. Знав, що приїде з району комісія на чолі з Куницею. Не хотів з ним зустрічатися. Йому не сказали, що саме будуть перевіряти. Але одне те, що їхав куниця, викликало опір. Отже, комусь таке треба поставити їх на одну межу. І не комусь, а Дащенку, ратушний у від'їзді, гне свою лінію далі. І щоб не зірватися на самому початку, Грек попросив Парторга прийняти комісію. Машина бігла польовою дорогою, у якої стояли зелені, вже з просивеними ячмені. У деяких місцях вони вилягли, зелено-сірі колтуни муляли зір. Ячмін сорту Ельгіна. Сам його заводив. Він виліг, а колос не набрався у повні. І жито рославе, але якесь малоколосе. Поминув поле, виїхав під ліс на луки, одразу відчув, як по просторішало, по світлішало на душі, одволоженій молодими споминами. Все з роками змінилося, і тільки тут, у оцих глибоких долинах, шелюгах і травах лишилося щось таємниче, повите дивним чаром. Тут проминуло дитинство, особливо запам'яталися косарські вечорові багаття.